Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus soare când în mormânt, mers -o mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau. O, prietenelor, veni să ungem cu mirezme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu scutece, ci în giulgiu este înfășurat și să plângem și să strigăm, O, stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!